Välkommen till Sveb-TV och ytterligare ett program i vår serie Fjärde Statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert. Jag sitter här tillsammans med vår politiska och vetenskapliga kommentator Lars Bern. Välkommen. Mm, tack så mycket. Vi har som vanligt en massa spännande saker att prata om. Det är corona där vi gör en uppföljning. Mm. Vi har ungdomsrånen. Vi har eh, politiska frågeställningar. Det händer en hel del när det gäller mm. Moderaterna inte minst. Och också saker och ting som kopplar till utgifter för klimatet. Mm. Om vi skulle börja med corona. Vad, vad skulle du säga där? Vad är din bild av vad som händer? Ja, alltså det börjar ju mer och mer lukta att det blir en pandemi. att Den här epidemin den är på väg att spridas över världen. Och sen hur pass illa det kommer att bli är svårt att bedöma. Men det har ju, det, under alla omständigheter så kommer den här epidemin- eller pandemin att få väldigt betydande effekter på världsekonomin. Det tror jag man kan sluta sig till redan nu så att vi kommer att se en rejäl sättning mm. och, och eh, det är ju det börsutvecklingen avspeglar. Det här blodbadet på börsen är långt ifrån slut skulle jag vilja säga. Mm. Ja, det har inte varit så farligt. Det har ju stått ganska stilla egentligen ja. fram till de senaste dagarna. Då ja, men, men alltså jag brukar säga att när, när börsen börjar slå upp och ner mer än 2% per dag. Då är den totalt instabil. Va? Mm. Och eh, problemet för placerarna det är ju att. Om de säljer av sina aktieinnehav för att rädda sina pengar. Då kommer ju pengarna in på ett bankkonto. Och, och sen bankerna slår vantarna i bordet så kan de likförbannat förlora pengarna. Har du med risken för en konkurs bland banker? Ja, det är väl ingen tvekan om att det finns en risk för att banker kommer att gå konkurs om det blir en redsättning. sättning. Det, det måste man ju ha med i kalkylen mm. Och det innebär att det finns liksom, stort sett inga safe havens. Va? Att eh, väldigt stora värden kommer att gå upp i rök. Det är nog ingen tvekan om det. För det är många som är oroliga nu att, att det här ska utlösa en ny bankkris. Som kanske till och med är värre än den förra som var 2007-2008. Ja. Ja. Ja, För att det är tydligen så att i, i Kina så finns det en enormt hög skuldsättning. Kanske ja. det mest, ja, de största skulderna som... Mm. Som finns är i Kina och där pratar man ju om att, att staten har lånat ut väldigt mycket pengar till bolagen. Mm. Och att nu är det risk för att, det kommer en notis här om dagen att miljontals företag riskerar att gå i konkurs i Kina. Ja. Och vad händer då med skuldsättningen som är flera hundra procent av BNP? Precis. Nej, nej alltså det, det är ett väldigt kritiskt läge för världsekonomin och... När företag går i konkurs i Kina så kommer det ju få en kedjereaktion i resten av världen. för Vi har ju massor med företag i västvärlden som är helt beroende av leveranser från Kina. Och som har gjort sig av med, med sin egen förmåga att producera komponenter och så vidare. För vi har ju skeppat iväg en massa arbeten mm. till kineserna och när de inte fungerar längre och inte kan leverera. Så kommer det även företag hos oss att gå i konkurs. Även bilindustrin i västvärlden har massor med komponenter från Kina. Det finns väl idag nästan inte någon produkt som inte innehåller en kinesisk komponent? Nej, precis. Så att, eh, om, om den här nedgången fortsätter i Kina, mm. då kommer det kanske slå på vår industri lika hårt eller ännu hårdare. Ja, det, det jag vill säga det är ju inte utslutet alls. Nej. Mm. Och Sverige är oerhört illa ut eftersom vi är världens bäst import- land. Försvaret för att ta den här risken var ju att det skulle stimulera tillväxten. Men Sverige har ju ingen tillväxt. Nej. Så det har det ju inte gjort. Vi skulle ju egentligen ha en betydligt högre tillväxt idag sen vi liksom gick in för det här systemet men det har vi inte. Utan vi har i stort sett noll tillväxt om man räknar per capita, som ju egentligen är den enda relevanta tillväxtsiffran. Och, och vår handelsbalans med resten av EU, den har ju gått jättedåligt sen vi gick med i EU. Ja. Vi hade ju ett stort överskott. Men det har nej, vi nej, inte längre. Nej, alltså vi har blivit grundlurade av den här utvecklingen. och Vi har fått ett mycket, mycket instabilare och riskabelare samhälle med mm. Och eh, En del av den är ju, eh, vårt beroende då, av företag i andra länder och det de kan leverera. Och Sen har vi den andra sidan som du tar upp här med med digitaliseringen av som, som hänger samman med det här, och där vi har då skapat ett oerhört sårbart betalningssystem. Och jag tillhör ju de som bestämt hävdar att det här att försöka eliminera kontantsamhället är fullständigt livsfarligt, både ur säkerhetssynpunkt för att. Om banksystemen kraschar, vi hörde ju nu att även Nordea hade faktiskt ja, problem med det. Ja, slutade få Ja, precis, precis, precis. Mm. Så att om de här systemen verkligen kraschar på allvar så är samhället väldigt illa ute för de flesta människor har inte kontanter och kan inte köpa mat och de förnödigheter man behöver. Så att här har vi inte tänkt oss för alls skulle jag vilja säga. Nej, nej alltså cyberhoten. Mm. är ju Att attackera ett land idag, det behöver ju inte ske med bomber och kanoner. Utan det skulle ju räcka med att man slår ut banksystemen. Så, ja. så havererar ju det ja, mesta. Ja, alltså man, man kan sluta ett antal system. Banksystemen, betalsystemen av olika slag. Och vi har andra system som... som en fiende skulle kunna ge sig på att sabotera riktigt på allvar. Mm. Och man skulle ju då till och med inte bara cyberattacker utan riktade sabotage mot de fysiska delarna av de här systemen skulle kunna ställa till fullständigt kaos i vårt samhälle. Mm. Alltså, ett gott råd till allmänheten det är att eh, se till att ha tillräckligt med cash att ni kan köpa mat de närmaste veckorna kontant. Nu har ju det fattats beslut att bankerna ska ha en skyldighet att hantera kontanter. Och det gör de via bankomater. Vill säga. Mm. De vill inte ha kontanter in i sina bankkontor utan istället gör de det via bankomater, och då är ju även kontanthanteringen fast i det här systemet som är sörbart. Ja, det är helt elektroniskt styrt. Ja, så att, att det Hur man använder sig i det här digitala samhället så har vi ökat sårbarheten alldeles markant. Mm. För att det här med virus, mm. eh, vi kommer komma tillbaka till virus i en annan tillämpning mm. också, men om man tänker sig virus det har ju varit en del sådana här kriser när virus har kommit in i, i företags datasystem. Och slagit ut eh, mängder med information som man aldrig mm. sedan har kunnat återskapa. Mm. Och eh, det var ju ett svenskt bolag för inte så länge sedan som eh, de har gjort enorma förluster på att deras mm. eh, datasystem blev utslagna eh, Men eh, hur kan man vara garanterad att inte en banksystem helt havererar? Och... Ja, jag menar sabotage mot serverhallar och annat. Jag kan tänka mig en rad saker. Det här samhället är oerhört sårbart, det var så. Mm. Det, eh, som att, om skulle det här försvinner väldigt svårt att belägga vilka transaktioner man har gjort eller vilka ja. konton. För nu, nu är det många som inte ens har utskrifter på sina betalningar. Alltså det skulle inte gå i efterhand och säga hur mycket pengar man hade. Nej, Nej precis. Och vi har inte, alltså människor i allmänhet har inte kontroll över sina tillgångar. Och sen ovanpå det så kommer ju bankernas rädsla för penningtvätt så att man, man har ju, man, bankerna har ju örnkoll. Det är ju svårt idag om man får betalt i kontanter och sätta in pengarna på banken. Detta med kontanter det löser, det, det, det håller ju på att omöjliggöra så de här penningtvätts direktiven? Ja eller också får vi en, en ekonomi helt vid sidan om banksystemet mm. eh, förr i världen så var ju inte den risken så stor när ränteläget låg mellan 5 och 10 procent va? då, då var det dyrt att ha pengar ut men idag kostar det ingenting mm. att eh, jobba med kontanter så att, eh, för bankerna ger ju ingen ränta och för varje sån här händelse som den i Swedbank så kommer fler och fler människor att besluta sig för att eh, istället ha kontanter hemma och då ökar ju andra risker. Va? Då ökar risken för brottslighet och att människor blir utsatta för rån och sådär. Men, men icke desto mindre så tror jag att, att vi kommer att se en svart kontantekonomi utanför banksystemet som skattemyndigheterna inte kommer åt. Så jag tror att en mängd synpunkter är det här en ytterst allvarlig utveckling. Men tror du då att det är svenska kontanter? Eller är det... Nej det behöver inte år? vara. Ja alltså få, vissa kommer hit och ska köpa dollar och euro och andra valutor. Mm. Eftersom kronan är så svag och den faller hela tiden. Så kommer kanske människor att köpa på sig eh, sedlar ifrån... Eh, Just dollar och euro som är de närmast liggande. Mm. Men det här vi talar om nu det är oerhört allvarliga saker. Mm. För slutar betalningssystemet fungera då stannar ju allt. Då kan vi ja. inte längre handla mat och butikerna kan inte längre få in mat. Nej. Och alla flöden stannar ju. Ja, sen kan det hela förvärras av att en massa nyckelpersoner får coronavirus smitta och blir ligande liggande till sängs en månad och kan inte jobba. Nej detta ja, Men då är ju frågan den, vi har ju nu en myndighet för samhällsskydd och beredskap, vi har en finansinspektion, vi har en riksbank och vi har mm. en riksgäld. Vi har mängder med människor som är avlönade mm. för att jobba med den här eller i alla fall liknande typen av mm. frågor. Frågan är, finns det någon av alla dessa myndigheter som sitter och funderar över hur vi ska säkerställa våra betalningar? Ja, jag, jag, har aning, jag har ingen aning, jag har ingen aning. När jag lyssnar på samhällsdebatten så är mitt intryck att man är helt fokuserad på att det är ryssarna som försöker sabotera oss på olika sätt. Det är det enda man, man ägnar sig åt va? och mm. sen så ser man inte de här andra riskerna. Om, om vi går tillbaka lite till corona så mm. vi har ju haft stabsläge här på Södersjukhusen mm. och andra sjukhus. Mm. Och det här mystiska stabsläget, jag frågade någon vad det innebar och det betyder då att då kan man kalla in folk och, ja, och man kan även skicka iväg folk och stänga, mm. sluta operera och, mm. och så vidare. Så det är en massa befogenheter. Men då, man får en centraliserad beslutsprocess där det sitter då en krets som fattar beslut över huvudet på resten av organisationen. Nej, men ja, det visar ju återigen krisen för välfärdssamhället. Alltså, sjukvården i Sverige är ju underdimensionerad. Och när regeringen på presskonferens, det var det två statsråd som uppträdde där häromdagen, gick ut och sa med anledning av coronaviruset att vår beredskap är god, då kom jag osökt att tänka på... Per Albin under andra världskriget som ju, ni som inte vet om, han var socialdemokratisk statsminister. Per Albin han deklarerade andra världskriget bröt ut att vår beredskap är god. Och då var det faktiskt så att vi hade inget försvar överhuvudtaget. Och vi ser ju väldigt mycket sådana inslag i. Dagens politiker utspelat, att de, de ljuger friskt för att lugna opinionen. Mm. Och det här att vår beredskap för coronaviruset är god. Det var ett typexempel på det. Alltså, de talar inte sanning. Vi har ingen bra beredskap. Vi har alltså en tredjedel så mycket sjuksängar per hundratusen i Sverige som man har i Tyskland till exempel. Och vi, nu har tyskarna, de är ganska välförsörjda. Vi är bland de sämsta i Europa. Det är väl sämst jag, till med när det gäller antalet vårdplatser. Och folk säger att de vill så gärna betala skatt för de vill ha sjukvård. Ja, Men... åtminstone sa man det förr i världen att vi betalar gärna skatt för vi får välfärd. Men välfärden rustas ju ner. Häromdagen var det ett utspel också på den kommunala sidan där en tredjedel av kommunerna sa att man kommer att rusta ner välfärden därför man har fått så dålig ekonomi och det vet vi allihopa att den dåliga ekonomin i väldigt stora utsträckning beror på höga kostnader för migranter som man inte får i sysselsättning och som inte man lyckas integrera och då måste man försörja dem. Mm. Så att, vi håller, vi, vi, våra politiker, vår politiska klass, de har två, jag brukar säga, två svarta hål där de öser hur mycket pengar som helst utan några som helst restriktioner. Det ena är de här migrantströmmarna där vi har, vi har ju faktiskt fortfarande i princip öppna gränser. Det kommer in över hundratusen människor varje år fortfarande i Sverige som, som måste tas om hand och det kostar enorma belopp. Det andra är den här fullständigt huvudlösa penningrullningen till klimatpolitik. En klimatpolitik som inte har någon som helst effekt på det globala klimatet. Utan som är bara ett sätt för svenska politiker att köpa sig en position i det internationella etablissemanget. Det har man råd med. Och sen får vi då dra in på och spara in på välfärden, sjukvården är ett exempel, kommunernas äldreomsorg som vi har haft reportagen tidigare är ett annat exempel. Och, och detta går igen hela tiden hur man drar ner, skolan drar man ner på, nu kommunerna sa att ett område som de kommer att spara på är skolan där, be, där behövs ju mer resurser, inte mindre. Och sen går då landets statsminister ut och säger att när vi måste skära i välfärden så beror det på jobbskattavdrag som en alliansregering införde för över tio år sedan. Det, det är ju först en barock när han själv rullar pengar utan någon som helst hämning till de här områdena. Mm. Man vågar helt enkelt inte prioritera ner de här områdena för att klara välfärden. Och jag tror då att Alltså om vi går tillbaka i till historien, det som var socialdemokratins styrka och som gjorde att de var det statsbärande partiet i flera decennier i Sverige. Det var att socialdemokratin var, stod som en garant för välfärdssamhället. För den, man pratade om trygghet hela tiden. Och vanliga människor som hade liten ekonomi de skulle kunna känna trygghet att staten och samhället kunde ta hand om dem om de fick svårigheter. Det var ju så välfärdssamhället byggdes upp. Och det samhället där accepterade de flesta de höga skatterna. Vi hade väldigt höga skatter redan då idag idag vid världens högsta skatter. Det fanns alltså en folkligt stöd för att ta ut de här skatterna. Därför att människor såg att man fick utbyte för pengarna. Man fick trygghet och välfärd. Sjukvård och man fick bra skola. Nu när pengarna går till helt andra ändamål så kommer ju den här folkliga acceptansen av det här högskattesamhället att rämna. Och, och det här, här har vi ju då grundorsaken, den verkliga grundorsaken till att socialdemokratin i Sverige har gått den kräftgång man går. Man levererar inte längre trygghet till folket, man levererar inte längre välfärd, men man fortsätter att driva upp skatterna så mycket man bara orkar. Socialdemokrater älskar ju att höja skatter. Ju mer pengar man kan kamma in till det politiska systemet ju bättre det är och det. Och så kunde man hålla på när man gav medborgarna ett utbyte i form av trygghet och välfärd. Nu gör man ju inte det längre. Och då tappar medborgarna förtroendet helt enkelt för de politiker som driver den här linjen. Och där, där, där har vi tror jag den främsta orsaken till att... De stora grupperna inom och går över till Sverigedemokraterna. Mm. De är helt enkelt besvikna på sina socialdemokrater. Mm. Sen får vi se om Sverigedemokraterna om de kommer jobba med att få ner skatterna. Det, det, kan man undra. det obehagliga med det här systemet är ju att de höga skatterna drar till sig en massa saker som inte borde förekomma. Mm. Så att mycket av de här sakerna vi ser, det är ju bara följd av att det har funnits för mycket pengar i det offentliga. Ja, ja. Man, man tycker sig ha råd till massa saker och, och, och politikersamhället har ju tappat kontakt med folket skulle jag vilja säga. Mm. Det, det är en viktig eh, iakttagelse utan politikersamhället lever sitt eget liv. Och våra politiker älskar att få åka ut i Europa och ut i världen och frottera sig i internationella sammanhang. Och då har de alltid köper de in sig i de här sammanhangen med en så där våra skattepengar eh, går till eh, mycket konstiga ändamål. Och vi såg ju nyligen en utredning som visade att tar vi bistånd till exempel via Sida så var det någon utredare som konstaterat en tredjedel av det uppskattningsvis går direkt till korruption. Och jag skulle säga ytterligare en tredjedel av det där biståndet går till att hålla en massa så kallade organisationer under armarna som inte skulle överleva en dag utan skattepengar. Så man använder våra skattemedel till en mängd olika ändamål som inte gagnar. Vanligt folk och Nej, det deras trygghet. Med, var, var kan vara ja, skadligt för ja, oss. Men vi har ju talat om att vi går in i ett klansamhälle allt mer. Ja. Ska man se den här gruppen, vi kallar den för den politiska adeln. Men ska man se det som en egen klan <laughs> som har lyckats hitta sätt att få in pengar? Ja, där kanske du har, har, har en point. Att det här kan mycket väl vara så. De, som jag sa de lever sitt eget liv och, och de, de har byggt upp en egen värld där de disponerar alldeles för mycket pengar och de, de köper sig positioner av olika slag. Och sen leder det också när, när politikerna har tillgång för för mycket pengar så skapar man massa jobb åt sina kompisar så att vi får en byråkratisering. Bara det faktum att sjukvården har fler administratörer än läkare och sköterskor är ju en ytterst alarmerande uppgift. Mm, och ändå tror jag inte de har läkarsekreterare i den fallet. Nej, de, de har de tagit bort. Så att det, men, men, den typen av administratörer, det, det har man inte så gott av. Nej, precis. Va? Och, och där borde man ju faktiskt göra mitt åt. Mm. Och, men, och nu, nu ser vi, det, det är ju skrattretande, sjukvårdsadministrationen i Stockholm, de kom ju för bara månader sedan med jättevarsel man skulle säga på 600 lägre? 600 på Karolinska och ja. 100 på Danderyd och 100 på mm. sön. Nu är det mitt åt, nu, nu är, drar man tillbaka det här nästan alltihopa Därför man har insett att det där funkade ju inte. Och, och, och det, det tyder ju på att alla de här administratörerna, vad gör de för jobb? De har ju ingen kontroll överhuvudtaget. Det är inte heller hon som Anna Starbring som är... Är ledare i, i regionen. Som mm. Hon stod ju och sa att det här skulle de lösa de här neddragningarna. Det är några mm. veckor sedan. Och, och när är situationen då mindre akuten idag? Ja, man måste jobba hela tiden kontinuerligt med detta. Så det går inte att sätta ett fast datum när allt är klart. Men det är mycket som händer under våren här med både nya nära akuter, nya vårdplatser i geriatriken och den nya akutmottagningen på Södersjuk sjukhuset som startar i maj kommer ju också göra att arbetsmiljön blir bättre. Även om jag håller med dig om att det är ju inte Väggar och, och golv och det, tak det, det kommer, som är det viktiga, utan det... det är ju att man ska ha en värdig och bra. Det kommer att bli bättre, säger de Nej, ja, inte för patienterna. Inte för de sjukaste patienterna som behöver läggas in. Ni säger att ni satsar på nära god vård, Men vad du inte berättade är att ni, förutom att ni svälter sjukhusen, ni svälter även vårdcentralerna. De får en uppräkning som inte ens täcker för inflationen. Istället så satsar ni på näakute, nätläkarbolag och mottagningar på stan som träffar mindre sjuka patienter. Och det är ett väldigt aktivt. Flytta fokus och resurser från de som har störst vårdbehov till en grupp som har mindre vårdbehov. och Det här går mot vår yrkesetik och det här går emot hälso- och sjukvårdslagen som säger att man i första hand ska ge vård till de sjukaste. Det är därför vi vittnar nu. Det är därför ni hör så mycket protester. Nu, nu, nu tar man tillbaka de här varslen bara några veckor senare. Det tyder ju på en administration som fullständigt har tappat kontroll. Då har ändå inte coronaepidemin drabbat Sverige ännu. Nej, men det, en sak som är märklig här det är ju att då, då står då Starbrink och säger att vi har det här under kontroll. Mm. Medan då en, en ST-läkare, alltså han är ju inte hög, har ju inte någon hög position mm. men han har ändå kuraset att, att äh, mm. säga ifrån. Mm. Men ingenstans får man ju höra de ansvariga sjukhuscheferna eller personer som, som sitter med, med det verkliga ansvaret. Träda fram och, och tala om hur det är. Utan då sitter det och hon, de och är någon... rädda om sina positioner och sina arvoder, så att De vill inte... Störa beslutsfattande. Mm. Det här är ju ett system där man krafts av varandra på ryggen i en lång rad. Men nu, jag måste fråga, vad tror du om vi nu säger så här? De, de, vi levererar ju miljard efter miljard in till det här klimatsystemet. Mm. Och Staffan Wenberg berättade ju här förra veckan att eh, vi ska betala mellan 12 och 20 miljarder om året för Parisavtalet. Mm. Det är, vi ska betala mest i hela världen per person, då, mm. som vanligt. Mm. Men hur kan det gå till när Löven han lovade ju, han plussade ju på med 3-4 miljarder eh, för inte så länge sedan. Nere. Mm. Va, vad får de utbyte? För de sitter väl inte bara och säger att vi, vi, vi bjössar på det här. Va, vad får de? Jo, men de köper sig en plats i solen våra politiker. Alltså, ingen internationellt skulle vara dugg av svenska politiker om det inte var det att de alltid kommer på sig pengar. Och när man förhandlar om att ställa upp med pengar så, så kan det mycket väl förekomma att man får löften. Mm. Så att säga vid sidan om att vi, vi anställer anställda. Vi, ni får tillsätta den och den positionen. Mm. Och vi har ju sett hur svenska politiker har fått framstående positioner i FN-systemet under årens lopp. Och det har ju att, att vi har där varit gynnad har ju haft att göra med den stora generositeten till, det, till den här byråkratin från svenska politikers sida vi ämnen lite grann. Mm. Det är en sak som har seglat upp på agendan. Och förhoppningsvis stannat kvar där. Det är ju den här frågan om ungdomsråden. Eller mm. barnråden mm. får man nog säga. Ja. Men det här är oerhört allvarligt. Och folk ja. blir väldigt kränkta. Och nu, mm. du berättade att SD ska ta upp en debatt i riksdagen. Ja, SD, på morgonnyheterna idag så hörde jag att Sverigedemokraterna hade krävt att få en debatt om den ökade svenskfientligheten i samhället.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 Han blev attekad av ett gäng sådana här personer som ägnar sig åt det här. En fullständigt oskyldig, vanlig tonåring och var en kille som inte hade något som helst eh, connection med, med klansamhällen eller yrkeskriminella. En sak som är förvånande då det är att polisen går ut och säger att vi behöver inte vara oroliga. Vanliga Nej. folk behöver inte vara oroliga. Mm. Varför, varför, varför ska vi inte vara oroliga? Ja men det är, ju, det är ju så samhällsetablissemanget ägnar sig ju hela tiden åt såna här uttalanden. Jag menar regerings uttalanden att beredskapen är god när det coronaepidemin det är inte sant men det är ett sätt att lugna allmänheten. Att polisen ständigt gör sådana här uttalanden det är ju ingår ju i deras instruktioner att de ska göra det för det gäller att lugna ner opinionen. Jag kan ha en viss förståelse för att man gör det men, men risken om det, om det glappar för mycket så att säga mm. att, att, att det blir så uppenbart att det inte är på det sättet som man säger att det faktiskt finns anledning att känna oro. Risken då det är ju att successivt så sjunker trovärdigheten för samhällsinstitutionerna. Vi har ju en annan politiker som konsekvent hela tiden spelar ner de här ytterst allvarliga tendenserna i det svenska samhället, och det är vår justitieminister. Och det är ju många på nätet som liknar honom i Iraks Bagdad-bob under Irakkriget. Mm. Och jag kan inte befria mig från känslan att, att ofta när han gör uttalande så, så handlar det bara om att spela ner ytterst allvarliga tendenser i det svenska samhället. För att lugna allmänheten. Och det är självklart att eh, om allmänheten inte blir lugnad. Så blir konsekvensen att oron finns där ändå. Och att trovärdigheten hos vår justitsminister. Och vår poliskår och våra myndigheter sjunker hos allmänheten. Och då, då, då så att säga raseras det nätverk som håller samman ett samhälle. Mm. Så att, och, om man går för långt. I detta lugnande så, så motverkar det sitt syfte skulle jag vilja säga. Det har alltså motsatt effekt. Det är ju samma sak som när polisen inte tillåts lämna ut sina elementer på allvarliga brottslingar. Menar, vad ger det för signal? Jo det ger ju en solklar signal till allmänheten vad det är för typ av brottslingar. Så att man vinner ju ingenting på det. Det är också jag tänker på det du säger. Det här är då en, en tonåring som blir mördad. Ja. I centrala Stockholm. Utan I... någon som helst. Eh, kriminella connections. Ja. En helt vanlig. Hygglig kille. Och jag, jag måste erkänna att jag tittade på rapport igår. Och det, det kom nog ett inslag om det. Jag måste nog gå mm. tillbaka och se. Men det, mm. det här borde ju vara. en, en stor nyhet. En ja. sak som uppmärksammas mm. och kommenteras. Det har väl nästan varit så att. Att tonåringar som har blivit mördade i, i eh, Palestina eh, då har man ju sett bilder på, för, mm. hur uppretade folkmassor och så vidare. Mm. Men här blir det inte ens en nyhet. Nej, det händer ju varenda dag nästan. Mm. Så att, nej, det här är en oerhört tråkig utveckling av det svenska samhället. Och det skapar otrygghet. Det som en gång var socialdemokratins paradfråga att skapa trygghet mm. det har man gett upp och istället försvarar man ett system som blir allt otryggare och det är självklart det är därför som, som de går kräftgång. Mm. Det här är ju det är många ungdomar som upplever en otrygghet i skolan mm. och även ute på stan och även inte bara ungdomar utan mm. många som undviker att åka kollektivtrafik. Mm. Nu kommer ju coronan på allting också. Så. <laughs> Men skulle det vara så att det är någon här som ser det här programmet som skulle vilja berätta om sådana här saker. Och gärna unga människor om sin situation i, i, i mötet med våld eller med hot. Så skulle vi gärna ta med det för vi tycker inte det här är någonting som ska spelas ner utan Nej. det är någonting som är väldigt allvarligt och som vi borde uppmärksamma mycket mer. Ja alltså samhället måste sätta till alla klutar för att vända den här utvecklingen mm. och jag menar det är ju fullständigt uppenbart att om vi släpper in hundratusen nya människor från helt andra samhällen med andra vanor, en annan kultur. Varenda år så kommer vi aldrig i kapp. Va? Nej det är ju till och med 120 000 var i förra året. Ja 130 precis. 000. Vi kommer aldrig i kapp utan det hela kommer successivt att bara bli värre och värre. Mm. En annan sak när det gäller de här som hade rånat. Det har ju varit flera mm. rån så jag kan inte hålla isär om det. Mm. Men de, jag tror att genomgående har de dömts till ungdomsvård. Och mm. det är ju samma som tidigare hette vård eh, inom socialtjänsten. Mm. Och det visar inga straff. När, när man tittar närmare på det där då visar sig att socialtjänsten, deras viktigaste uppgift är ju att värna dem som mm. de får hand om. Mm. Så den som tror att det här är fråga om bestraffning, den blir besviken. För det. Ja. Och de, det här vet ju ungdomar också. Så jo att, visst. Och, och jag menar i de här klanerna så skickar man fram då mindreåriga att begå brott av mm. olika slag. Och det börjar med att de skickas fram och sälja knark. Men när, när de då, och då talar man om för dem att du är under 18 år så du kan inte straffas. Det är ingen fara, det är riskfritt för dig. Vilket och, är sant. Ja det är sant. Mm. Och då inser de också att då, <laughs> det är även riskfritt för dem att råna svännar. Och, och på så sätt skaffa sig eh, tillgångar. Mm, därför att det är riskfritt. Ett samhälle där vi får en kriminalitet som går ner bland tonåringar så måste man ju andra lagstiftningen. Det, det måste ju bli någon form av åtgärder mot de här. Det är intressant, vi konstaterar ju att den här hemliga avlysningslagen den pressar man igenom på några månader. Ja. Men det här med ungdomsrånen, det har pågått sedan 90-talet. Ja. Och eh, det, det har inte skett någonting egentligen som... Motverkare. Nej, men då kommer jag ju tillbaka till att det, det, ska man vidta effektiva åtgärder mot de här grupperna som ägnar sig åt det, då drabbar det förårsklanerna. Och de är idag kanske Socialdemokratins och Vänsterpartiets viktigaste röstboskap. Mm. Och, och därför så är man ytterligare Ytterst, ytterst ovillig från de här partierna som ju ändå har ett väldigt stort inflytande, eller även Miljöpartiet. Man är ytterst ovillig att vita åtgärder som på något sätt kan alienera klanerna. Och det är därför det går så trögt skulle jag vilja säga. Där, där sa ju den här detta polisen i Agenda att man måste bestraffa familjerna. Ja, Utvisning precis, precis. är det som man är mest eh, ja. rädd för. Mm. Men genast så dök det upp personer som sa Nej men så får man inte göra Nej. Och Anders Holmberg började prata om kollektiv bestraffning Och de här pojkarna sa väldigt tydligt i studien Att vi är ute efter svenskar Att se svenskar ligga på marken och kyssa våra fötter Det ger oss makt Och så avslutar man med att Svenskar är väldigt mesiga, de gör inget motstånd när man tar ifrån dem deras värdesaker. Jag har varit ute och föreläst de senaste fyra åren, varit över 250 kommuner och dagligen träffat nyanlända, andra generationens invandrare och många infödda svenskar. När jag frågar många med utländsk bakgrund, om, så här, vad, vi, vi kommer alltid in på de här ämnena, vad är den, vad är liksom den sanktionen som rättsväsendet kan ge som, som skrämmer mest? Då pratar alla om utvisning. Utvisning skrämmer mest. Dels av två saker. Man har förverkat sin chans att vara i Sverige, inte kan bygga sig en framtid där. Men också att man åker tillbaka till landet och skäms inför släktingar, klan, för varför man har blivit utvisad. Fast det här är ju ofta unga som är födda i Sverige. Yes, ja, jag skulle komma till det. Och när jag ställer den frågan, vi kan ju inte utvisa svenska medborgare, då kommer oftast frågan till det måste komma sociala sanktioner. Alltså komma åt familjer, Inifrån, det här är vad de säger till mig, ingenting som jag förespråkar. Dra in socialbidrag, dra in bostadstillägg, dra in eh, eh, all sorts bidrag. Mot, hela familjen, Mot hela familjen. Varför skulle det vara viktigt? Därför att många som lever i våra parallella samhällen lever efter kollektivistiska idéer som vi inte känner igen i Sverige. Vi har svårt att förstå det, men det finns där. Och för att kunna komma åt det måste man skapa normer in i områdena om att det här är inte okej. Okay. Men det är någon slags kollektiv bestraffning du pratar om då? Det är ingenting som jag förespråkar. Det här är vad de jag träffar säger. Filippe strada vad säger du? Jag, skulle, det... jag skulle inte förespråka det heller. <laughs> Utan jag tycker det låter som ganska kontraproduktiva förslag som människor... Ja, ja. Men, eh... Men det är självklart att en som är underårig, där är, ska föräldrarna vara ansvarig. Det är inte ja. särskilt Ja, vem ska annars vara? Ja, ja, Precis. Annars så, så skapar vi ett fullständigt rättslöst samhälle där alla som är under 18 år fritt kan sticka ihjäl andra ungdomar och råna dem och bete sig. Eh, det är självklart att vi kan inte ha en sån utveckling. Nej. En sak som man inte alltid tänker på det är ju att man är skadeståndspliktig även ja. om man är, är, inte är straffbar. Mm. Så barn som sätter äldre på skolor eller, eller skadar mm. andra människor. De, borde, de kan fortfarande ställas till svars för skadestånd. Ja. Men det sker inte heller. Därför ja, ja, ja. att de får ingen hjälp från rättsväsendet nej. i de fallen nej, nej. som regel. Så att det, det, här kunde vi inte få någon lagstiftning här på två månader. Vi... Och det, jag menar vad kommer konsekvensen? Den politiska konsekvensen av det här. Det blir ju givetvis att eh, de partier som, som kräver åtgärder mot det här. De kommer att fortsätta växa. Mm. Ja. Och vi ser ju att Sverigedemokraterna nu i ett antal opinionsundersökningar är konstaterat Sveriges största parti i opinionen. Men det kommer andra siffror här som är intressanta. Jag tänkte vi kunde titta på den undersökningen som har gjorts bland unga människor, mm. unga män och kvinnor. Det var ett inslag i rapporten. 18-25 år. 18-25 år. Mm. Om man bara frågar unga kvinnor mellan 18 och 29 år vad de skulle rösta på om det var val idag så blir Vänsterpartiet största parti. Medan Sverigedemokraterna är störst bland motsvarande grupp män. Varför tror du att den här könsskillnaden finns? Jag tror att de mer feministiska partierna säger då att de är feministiska och många killar är rädda för det ordet feminister. Och det man kan se här då är att, att unga kvinnor, de är genomgående det är vänstern, det är socialdemokrater det är miljöpartiet och så mm. medan unga män det är Sverigedemokrater, det är moderater. Mm. Hur kan det bli på det här sättet? Ja, det, det visar ju på en oerhörd polarisering av opinionen bland våra unga medborgare. Det är det är ett väldigt märkligt läge faktiskt. Och man kan ju undra vilka konsekvenser det här kommer att få. Men jag tror att alltså, det här samhället som är så soft och eftergivet och inte vill vidta effektiva åtgärder. Det har också en väldigt stark förankring inom feminismen. Och den är nära besläktad med de här vänstergrupperna som vill... Gå mjukt fram mot de här tendenserna i samhället och det tilltalar kvinnor. Medan då killarna de känner sig hotade av det här och alienerade och de drar sig åt högerkanten och kvinnorna drar sig åt vänsterkanten. Jag kan inte se någon annan förklaring än att det är på det sättet. Men det leder ju då till ett polariserat samhälle där motsättningarna, de ideologiska motsättningarna mellan män och kvinnor skärps så. Och vad det får för konsekvenser för vår samhällsutveckling. Det vill jag inte spekulera i men jag tror inte de kommer att vara positiva. Det är väldigt konstigt egentligen för att det här som vi ser. Mycket negativa tendenser, ökat antal våldtäkter, mm. otrygghet, otrygghet mm. I, i kollektivtrafiken och överhuvudtaget i samhället och i skolan. Mm. Det drabbar ju även unga kvinnor. Ja, det men det. de tror uppenbarligen att lösningen är att rösta på... De partier som har fört ja, fram den här Ja, det, det verkar inte som kvinnorna är, unga kvinnor är särskilt oroliga för att bli våldtagna. Jag kan inte se någon annan förklaring. Mm. Eftersom de, de drar sig de partier som är, är ganska släpphänta i de här sammanhangen. Och mm. Vill gå väldigt mjukt framåt mot de som begår sådana här handlingar. En annan sak som har hänt nu det är att Kristersson gick ut nyligen och sa det att att utesluta ett parti, det är uteslutet. Nu är mm. man från Moderaterna beredd att samarbeta med de som har vill driva samma frågor. Mm. Hur ska man förstå det här? Det är ju en hel omvändning som har skett. Ja, det var ju Dagens Industri som var en intervju med Kristian. Jo, men alltså, det här är ganska intressant. Va? Därför att normaliseringen av Sverigedemokraterna i den svenska opinionen. Den har drivits på av januariöverskommelsen. Vars syfte var att hålla Sverigedemokraterna utanför det politiska inflytandet. Det är alltså januariöverenskommelsen som Centerpartiet och Liberalerna ingick med, med, vänster, med, med de här vänsterpartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den överenskommelsen den har åstadkommit precis motsatt effekt. Att nu är Sverigedemokraterna inne i varmluften och både KD och M är beredda att samverka med dem. Och vi ser att till och med Vänsterpartiet, som, som i januariöverenskommelsens syftade att, att hålla utanför det politiska inflytandet också, eh, de är inte främmande för att även de röstar ihop med Sverigedemokraterna. Så att eh, jag skulle säga att de här januaripartierna, Centerpartiet i synnerhet, och Liberalerna, Miljöpartiet och Sossarna, de har skjutit sig själva i foten med den här överenskommelsen mm. rejält. Va. Och, och vi kommer att se en helt ny politisk karta. Och om Liberalerna inte drar sig ur januariöverenskommelsen ganska snabbt så kommer de att försvinna tror jag i nästa år. Mm. Det kanske redan är för sent. Det känns nej, så... nej det tror jag inte. Jag tror inte det är för sent. Det är, det är några år kvar till val, men de bör göra det ganska snabbt. Mm. Om de vill rädda sig kvar. Och bevisligen så har ju inte Centerpartiet heller skördigt några framgångar från det här. Utan de står och stampar. Och, och vinner inte. Och medan Socialdemokraterna då enligt de mekanismer jag pratade om tidigare. Sakta men säkert går i kräftgång. Enda chansen för Socialdemokraterna. är att återigen bli trovärdiga när det gäller erbjuda människor. Ett, ett tryggt liv i det här samhället. Mm. Och den politik de för idag. Har precis motsatt effekt. Vad tror du? Det, det har ju nyans kommit som ett, ett parti som försöker ta de ja. muslimska rösterna. Ja. Kommer de ta röster från Socialdemokraterna? Ja, det vi, det vet vi ju inte förrän de kommer in i debatten på allvar. Men jag såg någon, någon notis någonstans att man diskuterade en valsamverkan med Vänsterpartiet. För att säkra att man kunde få mandat till nästa val. Mm. Och ingår man en sån valsamverkan, vilket ju, vi hade ju ett exempel för många härans år när KD bildades. KD, när KD fick in sin första riksdagsman, så var det ju efter ett sånt här valsamarbete. Mm. Och eh, man kan mycket väl tänka sig att nuans gör det. Och nuans är ju ett dödligt hot, framförallt mot socialdemokraterna för att Börjar de muslimska väljarna i förorterna att rösta på nyans istället för på socialdemokraterna så tappar de ju sin nya röstboskap delvis. Ja, hur mycket kan det handla om? Jag har svårt att bedöma det. Men, men bevisligen så är ju de områden där vi har väldigt mycket muslimer i förorterna, de röstar ju på... I första hand på Socialdemokraterna efter den här överenskommelsen man ingick med dem. Där muslimska förbundet i Sverige ingick avtal med Socialdemokraterna. Det var på 90-talet. Jag tror ja. att det var någon gång 95. Eller ja, eller. Men, men alltså efter det så har man ju då eh, fått väldigt trogna väljare i de här områdena. Och det växer ju takt med att det kommer in fler människor. Mm. Men om de plötsligt börjar rösta... På ett muslimiskt parti istället för att på socialdemokraterna så innebär ju det ett väldigt allvarligt problem för socialdemokraterna. Eftersom de har tappat sina gamla kärnväljare. De är ju nästan helt och hållet på väg ut. Precis. Men det kanske ändå vore, vore bra att det, blev en, en, att det blev tydliggjort så att säga. För då är det ju så att de här Socialdemokraterna är ju inte öppna med att de drivs av de här Nej. krafterna. Och inte Miljöpartiet heller, och inte Nej. Vänster heller. Nej. Så kommer det in ett, ett politiskt alternativ som nyans mm. så kommer de sannolikt tvingas bekänna färg på ett annat sätt. Så det är ja, kanske får... det bästa som kan hända. Ja, jag, jag kan inte bedöma det men det, det är ju ingen tvekan om att de här muslimska grupperna, det, det är ju ofta klanfamiljer och de, de agerar i grupp Mm. Där är det ju inte individen som bestämmer vad de ska rösta på utan de, de får från sina klanledare instruktioner att det och det partiet ska ni rösta på i valet. Och det är ju därför som Socialdemokraterna efter den här överenskommelsen får sådana enormt höga siffror i valen i de här områdena. Mm. Och det, det är ju så uppenbart att det kan vara på 70-80 procent som röstar socialdemokratiskt vilket ju, och samtidigt som partiet har 20 totalt sett i land. Mm. Ja, innan vi avslutar jag tänkte berätta det att det är en tittare som har kontaktat oss och även tagit egna initiativ som vi tyckte var lite roliga och skulle vilja visa det. <laughs> och det är faktiskt så att... Eh, Lars Bärn har ju blivit en kändis får man säga och en väldigt populär person och här är någon som har gjort en tröja. till det nära. Så det är väldigt roligt. Och eh, Vi tänkte att vi skulle ta fram några sådana här tröjor. Och Är det så att ni är intresserade av det så skickar gärna en signal så vi har en aning om hur, vi, hur många vi ska beställa. Vi planerar att erbjuda tröjan för 399 kronor inklusive frakt. Men som sagt eh, skicka gärna en intresseanmälan. Det är ingen beställning men vi... Behöver veta hur många tröjor vi i så fall ska beställa. Tala även om vilken storlek som är intressant för dig. Mm. Eh, och, eh, jag tror det var allt vi hade att säga ja. idag. Ja. Tack, för Tack för det mycket. Tack. Tack du bidrar enklast genom Swish eller BankGiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida.